اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فراندريمي ابسولوتي تكون وثم اللهو تمداريشهم صلوات تنبي تدرغومنا اللهو محمدين صلى الله عليه وسلم بي شوكته تي فاميليان ذا اتا تشي ا پاسوين متير ديلن ديتن اكياميتيت دو <تصفيق> تفلاسيم ملهنا اللهو سبحانه وتعالى پر ني تيم ا سيلا كا دبويا مپونن Një send më të shtrenjtë që ka krijuar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem normalisht ka gjak apo priavau subhanallahu teala. Ai krijoi një autoritet. Temë mështa pak abstrakte, nuk autoriteti nuk shihet në sy, edhe pse ka diçka pra që shihet. Ndoshta disa prej neve janë shumë të rrëmit fort për këtë temë, ama më sëfisht e nevojshmë ndoshta të ardhmë ndoshta të bejëtoni mevon nda kujtohet neve se çka është në rëndësi më fol për këtë. Tem. Dini vështirësi. Se në këtë dunjë respektohen vetëm njerëzit e fuqishëm. Allahu dhe jalla në Kur'an ka tharguq këtë lidhje me sipërfaqen e tokës. "Welau la dafa'u Allahu an-nase ba'dhum bi ba'd, la fasadatil ard." Toka i shkatruar më sipas çën puna e përplasjes e njerëzve mes vetit. Kjo përplasje e njerëzve mes vetit i shkatron të adoptët, nuk njihen popujt e adopt. Gjuhët e adopt janë asimiluar, nuk ka, nuk ekzistojnë. Kulturat e adopt janë zhduq. Mbesim vetëm ato të fuqishmit. Dhe se, Allah subhana wa ta'la me dërgjimin e Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Për i ka merin e fundit, zbashku mata edhe ka të regu mujizën e vetë Për mes Kur'anit, për mes Sunetit, për mes fejsa Allahu gjellewala Ka të regu edhe mujizën e autoritetit që ka pasë Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nëse lezon sot për autoritetin edhe në për libat të psikologve dhe të sociologve më bashkohor apo mëtan ti në amerikan ti shkruan libra, do gjejti libra për leadershipin, për udhëzimin, edhe aty për punën e autoritetit se duhet njeriu me rrit autoritetin sikur siçi e ruan. Po këqjon edhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ne ka bën praks. Këqjon? I dërgoi Allahu Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem zakesh mësim. Azni, është mësim për çdo talebe, çdo hoç. Kësh mësim për çdo zemat. Kësh mësim për çdo nzas. Kësh mësim për çdo babë, mësah, për çdo nanë, për çdo domaçini shtëpjes, për çdo familjar për të do shëf, nëse të shëron, me pas sukses, duosh me ditë se se ndi me i shtrejnë që existan me si perfacin e tokash, është autoriteti. Ajo fjal e fuqies që kërë të suot po apo jo, edhe zbatojot, edhe e ze vendin e vetë. Ajo qëndrym i njëriut kur e merë njëriu dhe që të regon realitetin. Ajo fjal e vërtet kërë të suot E ka 70 vjet. Arsja Lomadrid, inshallah otoritetet. Dini se dietat Islami kur kanë fort për sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çka ka sunnet, kanë thonë apo fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Gjendja e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i qort i shkurt, kështu kanë thënë, ashtu kanë thënë. Pëlqimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Janë kanë sunnet për ne kusht i Allahut, zakonisht do të pasë para 6, e gjithë ajo çka ka zbatuar 23 vjet sallallahu alajhi wasallam si pejgamber Nëse ka treguar si burr shteti Aleysatu a selam dhe fjalët e ati edhe në kohën e sotit kur lexohen kanë ndikimin e vet ajo sunet është. Qana fakt. Ne shejmë më të vogël për hadithet që i ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam për shamin, çfarë ndikimit madh kanë umat. Apo s'ka treguar sallallahu aleyhi ve selam se do të vjen një person nga familja e tij me emrin Muhammad ibn Abdullah. Allahu përgatit për një nat, çfarë fuqihet madhe të ket Mehdiju? Muhammad ibn Abdullah. Apo për atë që ka të rëgohë sallallahu arihe sallam Se do të gjënë Isa ari sallam në Damask Si menarët i lbej dha Në kodrën e bardh Në vendin e lartë të bardh Shërkijet i mëshk Në lindjet të Të Damaskit Do të venë, do të gjënë Isa sallallahu arihe sallam Sarotërëhit i madhështë Andaj Ajo që ka duhet nga të kujdesmi në kohën e soudit është Që duot besimtari në familjet vet, në rrethin ku jeton, nëse je thirrse në rrugën e Allahu xhelle wala, të marrim këto mësime të mëluaja nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në qanave besimtare shumë me fol. Por çataçka i fol duhet të veprojë. Por çataçka i fol duhet të veprojë. Duhet të i bëj. Andaj Lazar. Presidentëve më të çrënta në fen ton islamë është autoriteti çka krijoi Muhamedi sallallahu alejhi dhe selle. Andaj vëllazër. Të gjitha menhejje të tjera, metoda të tjera që i përdorin njerëzit. Sot për shemund të njerëzit është më së e njohur metoda e masonëve, metoda shejtanike, të cilat jo konsist edhe i përdorin metodën e shfrytëzimit të autoritetit mirë, por nuk kanë autoritet në vetë ata, diçka. Nuk kanë diçka autoritet në vetë, pra, por por mundohen, mundohen një sportist i cili krijon një autoritet në emër me avidh, shumë në blej. Bon sponsor tati apo i kanë ose natin. E marrin ata, një këngëtar, një këngëtare, një artist, edhe kështu me radhë, edhe violin. Dha kimi një nikosi shtë musliman, njerëz që janë munduën me përdor të njëjtën po. Me me hedhi i xhanu muslimin, as me hedhi jet. Të munduë munduën mundu me kriju autoritetet të cilat autoritetet me kalimin e kohës janë të rënshme. Andaj lazer. Autoritetin që krijoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është autoritet të cilin e ka shit. As autoritetet kanë ka shfrizuar për të krijuar diçka më një herë. Por se ka ruç për një kohë e ka mësua Allahu xhalleu ala. Ende ne e jeta obligom. Me bashku punën e afidës. Me bashku punën e fekhot. Punën e njëjë se fes Allahu subhanu te ala, me ata që duhet të zbatojnë fen Allahu xhalleu ala, fiat e Muhamedit sallallahu alei ve sellem, nëse zbatojnë taman si duhet, do të vjen ajo kohë e muslimanëve me autoritet. Do të vjen kohë kur muslimanët do të kollën për duzë muslimani bëba sabër i gjithë aj sabër që i është than Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem më uafja l-mushrikve, pësë? pësë muafja l-mushrikve? dhe thuaj ti besimtarve jëgëfiru l-mushrikiin të uafalin bëshrikve pësë uafja l-mushrikve? sallallahu aleyhi wa sallem që në pasë mundësi më marhaq që në pasë mundësi më luftuwe që në duruwe në meke aj durim që është dëba nga ana e besimtar Nuk është bën për për arsye se nuk kanë pas mundësi me luftuë. Sikurçi i ka thonë Saad ibn Abi Waqqas, Resulullah tregoj, "Yuhina mushrikve, nosabbihum, men menjes, uhim, men na dhe i shkatrojm ata." Por i kanë ndaluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ra thofuall, të sa urrë thua nga ana e Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, në momenti kur ai nuk kishte mundësi me zbatumile te Ibrahim, fen Ibrahim te ishem si habtas ta shpreh fen, të urrë thua nga Allahu subhanahu teala me bëh hijrat të emigronë në Medine, nga se muslimani e ka për obligim, me jetu për këtë fej, me jetu për të vërtetën, në momentin ku privosh, me, mos me mujtë me e thonë atë të vërtetë, problemë është nuk i autoritet mu, dhe obligu Muhamedi sallallahu e sallim, me bëhi shretë, 450 km, mu u largu për i mekës, me shkue. Dhe kështu nëse e marri, historinë e muslimanve, musliman vetëm se kanë qenë të rashigu së lasaj, të autoritetit që e kal Sallallahu alaihi wasallam eda sot kur flasim to, edhe vet hoxha si hoxh, edhe hadithata Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe porositat e ati, edhe fjalët e dietarëve islam, nuk janë diçka tjetër vetëm se autoritet prej asaj që ka trashëguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot pe amert Allahut, çka lan Fej Allahu xhalla wala, nuk nuk kanë gjënë diçka tjetër vetëm se një autoritet i madh. Andaj vëllazër, durt mundomini net, nuk më krijuhet autoritet. E uk nuk ka shësim autoritet. Nuk duhet të shqitet shpeta jo, dhe e gjithë puna, e gjithë problematika e muslimanve sot, që dikun i kanë kam të forta e dikun shumë të dopt janë, është në ata se ata ku i kanë kam të forta që ndrojnë në menhegjën e pe Amerit sa Allahu A.S. Nuk ulin në tavolina të shtremta, nuk ulin në për tavolina të me kam të thyme, nda se qëdhimi final i shetanit të malkumë është që besimtari të uret me dika tjetër dhe ajo fotografi e ka ndikimin edhe të njerëzit që të rezulton me mos autoritet, mos të besoj njerëzit a ka mundësi muslimoni me jetu me grunevet me pas dyshim nderi në, në asaj a eksiston kjo mundësi? nuk e eksiston kjo mundësi a ki mundësi me ndëgjue një hadith që e dinë sigur që është i rejshën Nuk është aty dhe nuk munduaj mendoju ata. Një fatva të rreshme. Nuk mundunësh mendoju ata nga sa autoritet, skopesi. A ne sin di my mother, të cilën e ka krijuam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te sahabët, dhe jo vetëm te sahabët. Sallallahu alaihi wasallam ka mënduar edhe para asit ton që kanë thënë do të thonë se kanë qenë pagan, mushrik, ka mënduar edhe për ato njerëz. Ka mënduar edhe për neve para se ne ardh. Aleh santon sala. Allahu zot në fen tonë islami ne kemi aslin e fes islame esencën e fes islame Allahu xhallahu ala la ilaha illa allah muhammedur rasulullah risalia ardha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është një autoritet shumë i madh shohte muhammed sallallahu alaihi wasallam pse janë të vlefshëm shumë të na se kanë pasur shumë autoritet të madh ato njerëz që kanë krijuar autoritet shumë të madh besim shumë të madh i cili besim i ka baur ato njerëz që të janë të lehtë me vetë dijeni vëllazër se në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem karakteri i muslimanit ka çën hacimaft për të ndruajë në rrugën e Allahut. Po çën sakrifikant në rrugën e Allahut. Atë që nderi i madh, privilegji i madh u qon para të njerëzve, nga sa ata asçi familje e kanë menduar punën e familjes së familjen ku ka kalon brapa ai, e ka pasur shumë më mirë, shumë më sigurt ka çën në dorën se është në dorën e muslimanëve dhe shokëve të vet, se në dorën e vet. Kjo është qetut, a se qojmë në autoritet kjo? A se qojmë në kjo besim ndosje erën kundëtan nëse e shohim Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem një numër të madh të haditheve alihi sattu sallam është mundu në vazdimsi në rrugë autoritetin e Allahut autoritetin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem e otrëtit në fyze moga hadithina moga erë bidia shua bas i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem kur të shkonim në luftë jo besimtar të theri në islam nëse pra në islamin Nëse nuk e pranojnë islamin, atë a theri në gjizje Nëse nuk e pranojnë gjizje, në atër faqatil hum Në uftoj Nëse ata pranojnë besin e juve Atër mos jepni besin e Allahut dhe pega merit Sallallahu alaihi wa sallam Por jepni besin e juve Nga se me thijin dhe njani prejuve besin E juve jo shumë më let se me thijin besin E Allahut dhe pega merit Sallallahu alaihi wa sallam E tash, kur fletë hoxha si hoxhë në njërë Ne e mërë të, të pega merit Sallall عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صار ترغوسه كوش افلت ني فيال و جاء عند محمد صلى الله عليه وسلم رن براتا فلي يتبوء مقعده من النار يتبلغ ديت ني كالي كان جهنم عند الله جل جلاله فسكان دنو من القدرات ا تنيرنا صحيح البخاري تشسترسمت حديثه سكارته محمد صلى الله عليه وسلم ني تراي نسبه غافيسه عربه و ا كاشروا سوره البقره وال عمران فز pastaj që ka shkruar ata nuk është i garantuar astioni që ka thënë njeriu i cili ka shój shpote njeriu i afërt me Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem ban rida vot murted dal prej fesë kthehet te fis i vet mushrik dhe mbet ata një mbet ata një kohë dhe u thot atje njerëzve propaganda të bën sikurçi bota propaganda sot për musliman për efekti ka thënë më i dob normal latkoh i thot njerëzve unë ja kumsuft sura bakara dhe al-imran Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem unë ja kumsuft ai sura bakara Al -imran. Dhe Allahu Gjellala me dënim Të kaderit e dënan Vdes së shpejti Dhe 7 her e vorosin Familja vetë Dhe gjenazë e i dheri ashtë Në të të nëher e lojna të mendojnë Se musliman të vinë natën e nëzirë Por Allahu Gjellala e nëzirë ashtë Këtë dënimi Allahu Gjellala për atëse Ki prejkë në autoritet Kjo është një mesash Në veçan ti dherë të Hoxëllar të gjemateve Të të lider të gjemateve në islam dheta njerëz të cilët mundon në mënyrë masonike me ndihmën e islamit në ndihmë tas njerëz ata që mundohen me ndihmën e islamit në mënyrë masonike shiko si përfundojnë sikur Muhammed Bursi të shoqërohen përfundojnë po flas në aspektet e dunjevës s'po flas në ahiret ngasë janë të dobët dhe nuk kanë autoritet dhe nuk krijojnë ndonjë ndonjë lidhje të fortë me njerëzit as nuk krijojnë ndonjë burrni të madhe dhe përmendëm në fillim se kjo dunja i një vetëm njerëz të fuqishëm në këtë botë jo i njerëz një, vetëm njerëzit cilë E ka qomt Arona, kur shkel shkel rondai. Edhe person rond. Nga sa ka thonë Ariu, roli kanë njerëz i frikëgon sultanit jo Allahut. Njerëzit i frikëgojn sultanit jo Allahut. Subhanallahu, ose besojnë, nuk e njohin. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka vde, ka shkuar alaihi sallallahu, nisë drejtë vetë kandejt, më shumë ti çka ka krijuë? Aleysa tu selam do i kamsuar njerëz të thënë çdo imcini u kamsuar ka thënë bu dhërë edhe në një shpend nëse ka kaluar në katrgo ditori për ai asaj sallallahu alaihi wasallam por më ma ma e madh ja më vlefshmë e cila shumë më vlefshmë se parët tollat sistemi mëson vendvot është i ndërtuar mbi atë sistemin e rotçildëve parë kush i ka dhënë informacion ata vetfaqë diku si mund të mëson dua parët është autoriteti andaj mundohë në vdesur të bohn aleat me muslimantë ditën e ardhmë ndo të tregojnë se ata kanë me dashë këto të cilët kanë punuar për masont me vite, emasont Kamilan në gjithë rrugës, kanë mundum ndo mbohom aleat me muslimant. Kështu janë hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem të tregojnë, po kështu edhe politika e botënorës dukon dukar rreth. Në ngase muslimant nuk kanë para shumë sot. Parat e muslimanëve kanë thrafëtarë të muslimanëve, munafikat e muslimanëve, murtedinë të muslimanëve, ata i kanë thollat e muslimanëve sot porse muslimant kanë autoritet, atësin autoritet nuk e ka konkursh në botë. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam e ka lënë kët autoritet dhe besim. Ngaforrmot që besimi më gjerë. Besimi të cilin na në feën islam e kemi, e kemi përhasojse na muahidina, yinë Allahu Jellalu Ala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin la katraguse nuk është njëjtë. A njëri i cili ka dy zotëni, me ati i cili ka një, nuk është njëjtë. Një sportist i cili ka dy trenera, njëri sot çka po arti, të sot këto on brapa. Kanë nguaj kamë shkogë i ngrati. Edhe njëri i cili ka një Zot, një Allah xhellahu ala, e kemi një dërgum Salallahu alaihi wasallam dhe ndajojna fein Allah xhellahu ala, dhe që janë dhënë mësime eksakte, të prera, para jonis Allahu subhanahu wa taala, nuk kemi nevojë për strategji masonike, nuk kemi nevojë për asnjë lloj kurthash të ndryshme, por e kemi mësimet pe nga Ameriket Muhamedi Salallahu alaihi wasallam. E cila është rrugë më e gjatë, po e cila është rrugë shumë më e sigurt, rrugë e cila nuk ka drasta të kalëta, rrugë e cila është të mëne e shtrume si duhet dhe nëse besuntari vetëm se e ndjekat rrug edhe nuk i ndëgjonë thyrësat djastas edhe majtas që të cilët shtiren edhe sh, shiten edhe thrasin në emër të fes do të mërin me leje në Allahu Gjellarë në rezultatin e durë në du një edhe qëka shumë varancin e botën tjetër Andoj vlasër të ulesh ndoj njëher me hoxolar të cilët flasin në Radio Vatikan kjo shkatrim ti thrassh ata me, me tregu dërës kjo shkatrim nuk leot në fejnë islam Kjo është shkatërim i dunjasë dhe shkatërim i heretitët. Me njerëzit të cilët i kanë shi drutë. Me njerëzit të cilët nuk heci në rrugës e pega meri sallallahu vesellem. Unë e di mira, po në ndartë kini artë ose me ndëgju fjallë të pega meri sëse, nuk kini artë, me ndëgju fjallë të regjepit. E di këta shumë mirë. Nuk kemi nevoj në për strategi tjera, vëzër. asë nuk kemi nevoj për fejt tjera, nuk kemi nevoj për shprevlimet tjera në por ajo çfarë kërkon zemra e besimtarit, shpirti e besimtarit është qetësimi është harmonia i imanit besimi në Allahun xhallahu ala ai është autoriteti më i madh allaika jao e pasqriu një umer sallallahu alaihi wasallam në Mekë para medinisë si lidhni fjala të Allahut sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë sahabët thotë kur zpritnin surat te muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i shkruanin sahabët apo aty kanë shkruar për Muhamedit samo se e regjistronin na për letsca, na për lkura, na për gur dhe pllaka, thot i shefmi ata sura kur realizosh mi sikur sa hife për Allahut. Sikur letra me të cilu Allahu xhellahu ala para mendoj. Edhe çshnorë të vëllah. Ila shamsi ku wirat ta lazej. Was samai wat tarik. Wad duhaq ta lazej. Ato në sura të mëdoja, janë mesazh për Allahut për tyje. Ai është autoriteti i madh. Edhe kia autoriteti i Allahut e ka bon ansaret, të cilët kanë qenë mbavëshë me Muhamedit sallallahu alei ve selam që ta mbrojnë ata, nga ajo që kanë mbrojën familjet e vet edhe pasurinë e vet në Medinë, kur kanë qenë në luftën e Bedret 200 kilometra jashtë Medinës, Muhamedi sallallahu alei ve selam ka pas përqëllim të ndërgjon fjalët e tyre se marrve janë sekon çështoj. E bën luftë jashtë. E kanë folë Abu Bekri dhe Omeri, punë madhe, pse folë Abu Bekri dhe Omeri se ata muhaxhir janë, por kanë ka dashme ndërgjuë فانصاروا هذا المقدادي رضي الله عنه قال مروا شكا مثلا محببي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايتهمي الله كانك تعنينا سعد بن مواداي برتصيل ناش ذي ارشي الله قال كانك تعنينا اكيد برصليم برنيفه او بريوه كم صليم قالوا ني اوتهمي الله انا لوثنا سبل اسرائيل اذهب انت وربك فقاتله شقوتي مع زوتين تان لوفته ف حين فانها هنا قاعدون ندتريمتو شقوتي مع زوتين تان براپا يمي shkaqë ndeti shko ku dush nai na mbrapa kish autoriteti a vëser kish autoritet i madh te cilin autoritet sallallahu alaihi wasallam me mjeshtri te msume nga ana e allahut subhanahu wa taala te cilin do mendik ne ne kolë sote esh irne kion porose çdo çdo sallallahu alaihi wasallam do t'andjeke mirë andaj shof muhamed sallallahu alaihi wasallam a është dashur me pranun ndonjë kritik për punën e luftës, a është punë lufta, a është shpathe, e ka pranuar sallallahu alaihi wasallam. Nuk thonë, unë këto, unë lideris, ka thon, un jam hoxha këto, un jam lideri, s'kam nevojë me ndërgju, jo, i kanë ndërgjuë. A është shpathe? A është luftë? Luftës, e për luftë tregojnë alathye. Bi abi umi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është autoriteti i Allahut. Kjo është autoritet shumë i madh. Edhe në këtë mënyrë. Kjo autoritet ka vazhduar me Ebubekrin. Kjo autoritet ka vazhduar me Omar ibn al-Khattabin. Kjo autoritet ka vazhdu me Othmanin dhe me Aliun radiallahu anhu me gjmajin. Në khilafetin e me nëhejgjith pejamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Rade kjo metu do të këtë nevoj për autoritet të matë, do të vinë në pah edhe ato fjalë që i ka laun Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam për Mehdiun, për Muhammedi mjabdullahu. Dhe kjo metu ka me pasë nevoj dhe për isen ala islam, do të vjenë, jo si pejamer, si gjematë. Si gjematë do të vjenë, ka me pasë nevoj për medrat dhe gjalin, do të dhe ka nevojë me me dalë nga çeshë autoritet i madh andaj dozat një të go si xematiu e keni patjetër me autoritetin e islamit me autoritetin e allahut autoritetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam autoritetin e qetëror të tamam sidut edhe nëse do të më ka shëlluar ka shëlluar njërin tamam sidut edhe vetës dhe kjo është mesazhi te çdo joni po njerëz i cili dëshiron e ka të vizatuar me një një çelim final të vetën jetën e vet ku do më mrie që melon nominë e mirë të islamit Milan, fjallë të mira për këtë islam që ne e kalon e ve Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se kjo vlenë shumë dhe peshonë shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nëse dëshyrujmë na me izbatu ato katarpikat të surës asër që sahabët janë për rasit për njënjëtetin, pa të tërë duhet nuk duhet në haru besimin edhe dhepran dhe edhe thyrjen edhe sabrin. Dhe e o thyrje nuk bërë për autoritetot nësër. Ka shumë për njëzë dhe që flasin, po s'ka në autoritet. Dhe Fortunat dias static dal gramat wereddtau anbiyaah They were added, they did not earn tax Ulamr They sang not people but income The Nós rritos them were not paid like the dollar They celebrated their knowledge and touched the tax They continued the authority, Monta 거는 and أسلح They took the authority on the authority They eventually held authority and she picked up them That's the idea There was a chance we started learning authority në krimin e lidhjeve dhe kjo lidhje ka pas ndikimin e madh andaj sot kujt përmendet Imam Ahmedi rahimehullah ne kujt përmendet Ahmed ibn Abdowat ai ku do thoni vet qallë jo fjalëna Imam Ahmedina po ne kujt përmendet Jahidhi e kujt përmendet do të jetë se kanë qenë ulema të rxhave në atë vakt edhe pse në kohën e xhalafetit andaj Joan Antonio ne kur sot kujt përmendet Ramadan Buti kanë ndikimin ai ndrysh është për menesh Sheikh Albani, rahimehullah. Apo për menesh Sheikh Abdul Qadir Arnauti, ndrysh është. Ngase ka kriju autoritet. Dhe ai autoritet është ai besim. Dhe dini vazo, dhe dija islami, tena musliman është transmetuar gjenerat pas gjeneratë te muslimanë për çdo hadith te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mesati autoritetit moh. Për mesati autoritetit moh, çdo kaptin e islamit, e akidës është transmetuar përmes anon tjetër o dhe zër, shejtonat e ndryshëm, në du nja, njerëzit dashak që, mafja është ndryshëm, njerëzit shetë, shpionat e ndryshëm, njerëzit taborit pëstë, ata në vazhdim si punojnë, qka? Nuk, nuk është kur gjo me morë një hoqë me mshejlë, nuk është kur gjo me vra, midhë po sa është, ata me morë një foto me një politikanë. është të manë sikur, një themras mja hub virgjilitetin. Është barabartë jo, apo edhe më keç. Pe fillas do të jam fjalë të më thoi apo kur realiteti është i tillë vërza, patjetër duhet më me, me tregu shembuj që më ditse ku mrin këto drejçë. A kompletos se Imam Ahmed rahimuhullah, u rimled gjithë njerëzit, gjithë dhjetar i kanë fund mbi kokë. Pranoi ofertën e halifës, mshirojë veten. I kanë mbledh njerëzit më të fortëshën në shtetin islam, më të fortëshën me moskuj më të fortë. Ka dy herë kanë më shkuar qërbas. Ka dy herë kanë më shkuar çaç, s'ka pas nevojë. Njerëzit më të fortë ishim shtat, e kanë shkuar, e kanë rënë. I ka qenë fal se shkove. Shpatën mbi kokë ka pas. Ka thonë oh, tu undi bi shay'in min hadithil rasulillahi. Ma sjellu diçka nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi. Çkaç? Me autoritetin. E bandvetën. Edhe mbrapa kur ndeti i imam në kat'idat e amasidut e ahlisunnetit, e cilë u bó i imam mbrapa nuk po përmend vetëm se Imam Ahmedi, a ti s'ku j dukën? Uj dukën tërë. Andaj çka do të më thonë te naqut përmendet Imam Buhariu, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari apo të dietar kur përmendet? Ndalen njerëzit. Buhariu ka thonë autoriteti Allahu. Ne kanë duhet me kriju patetën. Kjo nuk duket për jashtë fuçi e madhe, për fillimisht nuk duket fuçi e më madhe. I vjen koha fuçisë. I vjen koha fuçisë. Andaj duhet mendet. Djeniset dia, dia e madhe nuk pas kontë fortë kontë fortë në ai autoritet ai besim wallahi ne se nuk nuk i besim ngjëran tonë s'ka mundësi me pas tashni andaj ne rregullat e shariatit islamian janë ndërtuar mbi kët mbi kët bazë në shariatin islam qe ardhinioni prej sahabeve te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë çka është halli nese ajë gjuën temave dikan <të> ishte ndajumën fei islame me pyet ka het s'ka pas shpallje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për kët rast dhe ka shkuar e ka gjet familjen e vet ashtu sikur që ka thonë dhe ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ka artë e Muhammadi s.a.ll. Dhe ja ka tregu në gjarjen dhe nuk ka pas shpalli Ka artë shpalli e në surët e norë Se dhe, dhe dhe dhe ditë në kiametit Se ata duhet të malkohen katar herë Të betohen katar herë Wal khajmi se edhe e pesta Malkimi Allah të qofë nbi Rëndzakon dhe ndanë Shariot e Islam pse? Edhe nëse përnime nuk kanë ra Dhe të ndryshim është Wal khajmi se e pesta Malkimi Allah të dhe ndanë Ska mundë si me pasë më reqeta ti Se s'ka besemë, s'ka autoritetë. S'ka autoritetë. Andaj u nëzër. Abu Bakr al-Syddik, radiallaj, e kashpetu këtë ummet. Gjëtar të islam kanë thënë, Allahu e kashpetu ummetin e islam me dy persona. Me Abu Bakr në ditën e riddës, me Imam Ahmedin me ditën e fitness. Me Abu Bakr në ditën e riddës, dhe me Imam Ahmedin ditën e fitness. Kërëanit, që ka bëga me'moni. Abu Bakr i ka ndajtë balë gjithë sahabërë fitne madhe ka tek peygamberes sasa nuk an di çka do bëhe, kanë don njerëz preferes do zëciohet sekondon, domatia kanë kthyn në fenomen ushrikëve, do, do kanë vazhdu me fal namaz, ç'mi fal ç'mi vroj njerëz që falin namaz, problemi t'mëroja te sahabët Abu Bekr ka thon wallahi me konç edhe një ekale, një lidhçë arabe që elitin tash në kokat, ç'është lidhçia e devës ka qenë ato në kokë tash, godës godës sodit an bën ata, e ka thon wallahi zëciohet në çasoj se nuk ma japin, la kataltu hum ala menha, dhili ftdrin fund وكاين بزافين اقابسو اتوس اا با ديتو كون غاديك محمدي صوص صحاب اا امرنا خطاب يس كابسو شي غاديك كا تهن يا موسو شي غاديك كا شكو اللهو كتهت سيكو شي كا شكو موسى عليه السلام نوري سينا قريب ن هجبه كا تهن والله محمد الا رسول محمد صلى الله عليه وسلم نوكش ديش كا تات غير وث سيدقومي اللهو اهمات او قتل نس كافدك اا اصضرر ان قلبتو على قبي të këtheni mrapa me shirkë të sikur me ndërgjus pariher këta jetë kjo është autoritet a vëzër kjo është autoritet e qeni duhet të kultivohet duhet të pradhot dhe anën tjetër e përmendëm atë fitëne të madhe të çrbimeve sekrete, zgjbashku me agentat e vet, zgjbashku me pundortëvet, zgjbashku ato pa paraçi punojnë zgjbashku me ato të cilëve nafton një pacë cigara ju hap dikush dhe shitën për një pacë cigara dhe kështu me radhë, për pak senë që shitën në ndonya sot, edhe ato i morën qafë ndonjëherë, haxolarte shumë për njerëzën që kanë dije dhe humbin autoritetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çuqazon. Çuqalon njerëza, është trashigimi. Është trashigimi, atë nuk i ka hije. As nuk bën, as nuk bamelon. Edhe të më luftuhet dukuri me të madhe që të humbë a e autoriteti i Muhammedin sër Allah sëllem. Andaj, kur të amarin që ta më vlëzër, dhjeni sa ta ilojnë. Kur të amarin që ta, dhjeni sa ta ilojnë, ma dhja edhe nëse flasin hakin pas një kohë, së ka vlerë aja. Edhe nëse flasin vërtëritin pas një kohë, nuk ka vlerë nga se nuk besoj njerëzit. Nuk besoj njerëzit. Andaj, për të kryu ki, ki besim, nuk duhet që më kohë. Dialoqë i d që në ka të regun e dhe Peygamëri sallallahu a.sallam dhe Allah e ka përmin në, së të thu, al-Burruj a i dialog që i ka formu autoritet shpejt me 3-4 gjeste ka formu autoritet me një nxarje e ka kuptu e autoritetin që ka pasë hoxha një gur e ka gjujt dhe e ka kuptu se me atë gur Allah e ka largue atë ka shpejnë rungës i ushtatë që ka në mujtë me largue ka besu e autoriteti e ka bëk të avdhëtër e bukër rësidhik r.a. në kërë në jo spër 10 të përgozuar me xenetika sël të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam autoritet i madh është Abu Bakri ndarse nuk kanë pas mendim të keç për Abu Bakrin a u vot pse Allahu subhanahu wa taala në kaderin e vet e ndaloi Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam mes me shkun muzik, në darse, në të shkon muzikë ndarse në xhahiliet pa autoritet të vdasr e për ka përgadit paradisja a u vot pse Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam Allahu جلل e ka bërë shkak se çaubën ta prishin ata e t'ju rënot qabja e ku t'vjepu na hajjërën e svedit ta vendos Muhammedi sallallahu sallam edhe a thë u vërë pëse a kanë harrua imnilati Muhammed e kanë qëtë el-amin sallallahu aleyhi wasallam e autoritet i kultivum t'aj sallallahu sallam edhe kjo duhet një kosisht të jet e një t'avdhëtër në zjeden e talebeve në zjeden e njënë se shkënjë në botën arabe dhe këthejen dhe një kosisht ata njerëzikur të këthejen tëna të kërëo në ças i loy rrefe, ças e voi fortifikate, çemës më me shumë asnjëni prej shërbimeve sekrete dhe tjere, ja ja atë atë të të tjera, ti as katrojn ti amarit atë virgjëritet, atë nder të madh. Saç problem shumë i madh ja, të paser. Është problem i mëdha. Ne dimë shumë më sesa aq mujn. Gratatave një kusht kjo të xhallat të shpun shumë më madh. Nga sa kjo është në mendjen e njerëzve. Nëse humb ai autoritet, ata nuk javlën, më në fund çka don një, më, më në fund më thonë sa don, por nuk kanë dikim jo vlenë vëllazët një kosë edhe për print të shtëpijës. Kur i thu Djalit, thoi me vrapun se jam të shtëpijës. Kur i thua bane këta, mos e bata, oksimor. Nuk ndaljen kur kush për njerëzve. Kur je kontra diktor, kur je mentor, kur je thers, kur je mësuesi dikujt në telefonit. Kur nuk i rrrim rrafa njerëzve. Kur jahilat ndonjëherë për ignorancën e vet janë shumë më solidar. Megjithëse madje kemi raste ku ndalojmë edhe në gat krine ku ribojnë ato janë shumë shumë më solidar. سهوم من بسيمه سهوم من بسيمه ان الله عليه وسلم اصطمدوا على ماكسيموم ما كانوا تصاوبت الى صحابه كان باس قنداي فرمان الله زرسه كور قفدي جعفر رضي الله عن داريا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتنقلت لفت ليف ديركت صحابه كا باه كا منسوا الله مبا و كا تغوسه ورافيلوني ورافيلوني ورافيلوني كاثون اسنعوا لالي جعفر لالي جعفر طعاما فان بهم شغله Ndreq një familje së Gjaferit, ushqim, bëj një ushqim përgatit një ushqim së ata janë të angashum tash Kishë autoritet, së ai nuk ka pas glajle më ropa Se ka pas glajle për të të të bije, së i ka për të të të bije, që të të kosh ma mirë Se ka pas glajle për bunë e ushqimi, së i ka ushqin dikush ma mirë Nga së ata nga finjë të ndërshëm, edhe të respektuim E jo si kur sot që ndodh, të i rrasin e dhiminisht dhe nga k Njerëzit më, më të burgosur janë ato çikon, që kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar. Edhe, ka edhe brapash duket konkret. Dhe mua, mua është ajo luftë e shejtanit me njërin. Tan shembulli që i përmend dashurt, po ajo është më të madhe nëse e merr. Dhe nësejmer, të gjitha ato paraldorit mëlohet e muslimanëve Allahu kanë rruar në atë moment kur e kanë humbur autoritetin, s'kan pas autoritet. Ti mundesh me bërtica dush, pozoni ç'kon ti. Mundesh me rremimberin sa dush, pozoni nuk ç'kon ti sa dush. Mundesh me me fol fjalë sa dush, po nuk ndajohet ajo fjalë. A ndër, dhe zër. Kur një gruë muslimane, tëjë khalifi, tëjë këtë qëllë gjëhmijë, dhe zër. Mu'tasimi, këtë qëllë vëla i mëmunit. Aja ka mundu i mëmënë, njëna për i grabe muslimane, në azin e vogëllë në të këtë, që kanë pasë Bizanti, në amurija, në qëtëtin më fetar që kanë pasë të ramakt, që kanë sinë në kofi, me qëtëtin islam, që këtën, wa mu'tasimah, dhe po ai tarape ka permena ta thot eh sa klizma te grave thrasin me po nuk kan prek ne vesht e njerezve se kush e ka prek ne vesht ne mortesimit nuk prekin ne veshte njerezve kush prek prek prek, prek ne veshte mortesimit e mortesimi ka qeju nje ushtri fillimi ja kon namurje fundi bagdad fillimi kon ne amurje qe në qytet derisa e ka marre qytet dhe ka ndihmuat muslimane هذا اللي اقفوا التصيمه كشطراطات انداي صلى الله عليه وسلم كنا كنغنيو في شاركابو ابي ابن خلف اتاكل محمد صلى الله عليه وسلم بك ايثوت اون دو تفرس محمد تي محمد صلى الله عليه وسلم كافولشو اصلا كبرتي كنغن مسدان الله اون تفرستي شكات مسدان الله اون تفرستي فدخل في قلبي në nëntembar Ubay ibn Khalifit i cili është prej tremujorit të 18 të korrëthve na 2 dhe njën, një njëri prej udhëheqësve kryesor dhe vjen lufta e Bedrit ai frigorët me dalë edhe shkon në Bujahrin shtapina ti thot hajde dal na me të thirr njerëz në luftë po ti ose Muhamedi do të vras do të vras neces do të thot, ti ti do të funksionar po thotun ka thon Muhamedi filan ditën kur i thos se kam të vras un do zoti kam të vras ti çkaçi nuk folsho muslimani on vazo ze ka me vëratije edhe dal luft se ne vetem luft se ka vra muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vra muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma di nuk ka don shtiza ma ton pak chto es kthi ka moshtrek ka thon kataleni muhammed kataleni muhammed ka vra muhamedi ka vra muhamedi sallallahu alaihi wasallam bi abi e ami kur kan thon fi alam kan diku ma di kur ka bdo kur kan qit kur kan qit mbi kok muhamedi sallallahu alaihi wasallam plancin e devas se do të thotë shumë erant ka boduo xhafu ala infusi mufreqon shumë nga sa shehni ku ku të bën ku të fol Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka kutban dor shabe mqbula shukranu ma ja u freqon ju kjo autoritet sallallahu alajhi wasallam apo ai ka ibn eshrefi kur kishte shaqrota muslimanve Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i shtemor do të thonë adakota mat persa dhe kështu me radhë të jeta këto ngjarje sallallahu alaihi wasallam është marrë në mënyrë adekuatë alayhi sattu wasallam. Orante për munafikat çoftëve të cilët kanë qenë të gusht. Munafika po shok, pra jashtë arratë qohu në shok. Ka qenë të vrasni Resulullah, ka qenë lajet hadhathu nass mes flasni njerëz se Muhamedi flet këto vete. Me kon ndonjë ndonjë stër hollus që ka plot stër hollus, ndonjë sodit që e holloj në fë, as ban me hollus, si thonote e shkocë të tret dhe do fsohet krejt, që thon, por kjo nuk është një jetë mirë bash, afrikata e për njerëzve. Sallallahu selam ka thon, mos flasin njerzit, pra është beranci, besimtarri më di se çka flasin njerzit për ata. Ngase me thirrje nuk t'Allah xhela ala, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk e ka interesuar jo, se këdo shok të vet çka i thojnë, çka hojn të tjerë. Nuk është interesante çka thuaj, edhe xhamati ja çka thot, po çka thon njerzit të tjerë, opinioni i çka thotë jashtë. Ajsku des pratosallahu alaihi wa sallam, çemos tani njerëz se Muhamedi vrachu këta vet. Punë e madhe për një person dhe dy e tre, të cilët bëjnë fitnë në mesin e muslimanëve dhe janë provokimi edhe i shejtanit. Edi ka kuptuar sallahu alaihi wa sallam se ato janë një mizë e vogël, një krim i vogël se dëgohet mos me kaç krapë. Pas qetrast, nuk janë naive muslimanat. Edhe kështu në gat mënyrë, muslimanët i kanë vepruve për ta vetë, edhe janë ndaluar nga shumë prej veprave që nuk janë konstante haram në Islam. Madiakon to ble gument ngisaraos te ka dal sallallahu alaihi wasallam sahabetevet mos me vran nje murted dhe munafike ksom radh icili kan nenchmu islamin dhe musliman vetem e vetem qe tarun autoriten ande vazo edhe nje kesh mesazh te zobob e zdon zans e zdo hoj icili msonofen allah jallahu ala te krijon autoritet para se te mson te krijon autoritet para se te tregon te formojm autoritet icili do te ndikonte njerzit dhe ajo autoritet me rin allah jallahu ala do te bëj sebebi njertha kuptojn sherrna allah udhëzimin e allah udhëzimin e pejgamber sallallahu عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترايم اللبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس